Mogimendu sozial-sindikal abertzalaren historia iparle euskal herrian izeneko mintzaldia izanen bada gaur baionan, Larun bat honetan, mila behatzen da irurogeitik ona euskal eta kulturgintzaren antolaketa antolak eta iparre euskal herrian izen burupeko itzaldia. Izango dugue azparneko fablabean zuzen arratsaldeko seiterdietan. Txomin egik eskeneko du mintzaldia eta amarka zamarkada argazki bat eginen du eta txomin egik kontatu digunaz mila behatzion eta iruro goi urtetik kala da beraz gogoik taloren txedea, baina txaiatun izere, mende bat lehenago, uh, labur bada labur ere, zoin izan diren ez augarri nagusi batzu, ez da biztan dena Euskal Gintzaren kontua uh, dakigunaz, ez hasi da, mila behatzion eta iruro goian, nahi zor izan den hortikara kala izan diren biurgune oso importanteak, baina lehenagotik agotik uh, izan dira uh, ere uh, ekar, Biziki garantzitsuak, bat aipatzeko aldibidez Euskara gintzan, eta Euskal gintzan Norla ez Euskal txortzea, Eusko ikasuntza Euskal Zein Diaren txortzea joan den mendea hasiera hortan Bon, eta horrek ukanen duen eragina, iparre Euskal ere Euskal Zein duen eragina e, Hori argituko da mila behatzioen eta irurogoitati goiti ere, adibidez, adibide bat emaiteko eh? e, e, Baina gero entxatu naiz bai eta entxatu baino gehiago horrela modatu dut nere presentapena Amarkadatik amarkada, nola uh, ze, zein izan diren bai gertakaren nagusiak bai. Amarkada asko dira, azkenean ze ondoriotara iritsi zera edo, zer da, ikerketa lan honetan, e, bereziki argitan e, jarri nahi, nahiko duzuna edo? E, bon, e, lehen gauza e, nik ulertu dutana zarteko prozesu hortan zen e, transmisio historiko bat egitea. Ganaibaita kintzaz-ekintzaz, emaitzaz kintzaz, e, emaitzaz, gertakariz, gertakariz e pasatu da. Bon, uste dut gero, e, bon, aterako ditut bizpailu lau eborz gogoeta hortik, baina uste dut gero lanori, e, lanorek jarraipen bat behar duela eta uste dut gero ulertu dutana zere, diak nostika bat izango dela eta azterketa sakonago bat markatu. Xakona Baina e, e, beharaba da bizpa hiru gauza ateratzekotan da bat beti herritarek. Eniggna uh, jogo dute eran herria baino gehiago heriitarek herrita gasok lana izan dela Euskalgintzaren uh, uh, haruna horietan beti beti izan dira herritarrek eta beti biharren gauza jakindugularik uh, elkartzen muggiimendu desberdinen artean helgar lottzen eta guzi izan dira urrattzen nabarmenak horiri da. Gero uste dut ere agertzen uh, dela uh, lan horri eusker oronaburu ähm um E, e, Ipare Euskal Herriko garapenean engaiatu diren hanbat eta hanbat jende hemen Iparaldean behintzat izan dadin sozialki edo politikoki ahlo desberdinetan hainitz pasatu dira ere kulturgintza mundutik eta Euskal mundutik hainitz izan da formakuntza bat bereziki uste dut e, gure gizaldiko e, ageri da e, izan dadin teatrotik edo kantagintzatik edo dansatik edo guztik hori e, izan da sarrera bat hain izi Euskal mundu hortan txartzeko eta gero beste hainitz sailetan oronen buru engaiatzeko hori ere hori ere agertzen dena ebarimaduzu. Eta e, uste dut ere beste gauzabat behar gitaikena sakondua e, bai e, la amator eta profesionalaren artean edo e, herri lanaren eta erakundeen artean eta guzti lotura bat beharrez elkarlan hori beharrezkoa dela e, gauzen aurreratzeko eta elkarlan hori oso importantea dela nere editziz. Mintzaldia beraz larun bat honetan izanen da hartxaleko terdietan azparneko fab laben eta gooratu ala berre transmisio historialen aritik bagira mugimendua kantolatutako mintzaldi sortaz esetasun guztiak dituzuela bagira.eu zueb Gunaan.